Розплата за подібне зцілення надто велика. Сатана, він поклав на груди хрест, так просто нічого задарма не дає. Він вимагає відплати, тобто готує вашу дитину на всякі сатанинські чудеса. Може, Господь і послав вам за це покару, щоб ви покаялися за вчинене по своєму невір'ю, і кличе вас і вашу дитину до себе. Найперше її треба охрестити. Прикро, що ваш чоловік, християнин, обрав саме таку дорогу. Але добре, що прийшли ви. Отець наш чекає подібних заблуклих найбільше. Ходіть до церкви, водіть дитину. Приходьте в неділю. Після служби Божої і охрестимо. Ольга відчула полегкість. Промінчик надії усе збільшувався і яснішав, але й дочекалася кінця робочого дня. До дитячого садочка йшла під тюбцем. Даринка сиділа на лавці і гралася каштанчиком. Побачила матір і зірвалася на біг. Ольга вхопила її і притисла до грудей. Цілувала її щічки, вдихала запах волосечка. Сльози знову затуманили світ. «Чого це ти плачеш?» Мала звела на Ольгу веселі оченята. «Та так, скучила за тобою. Як ти себе почуваєш?» «Добре, тільки болять ручки, ніжки і голова крутиться. Кров сьогодні з носа йшла». Безліч жал, знову п'ялися Ользі в лице. Ловила повітря, а кисня в ньому не було. Несла Даринку до будинку на руках. Вона зиркла на чоловіка, що йшов хідником, посміхнулася і зашепотіла до Ольги. Он той дядя наївся кавунів. У нього в животі цілий кавун – Ольга стиснула дитячі клечки і стіпила зуби. Погляд перечепився об золотаві верхівки берез, що неначе викупувалися в ясній осінній блакиті. Вдома Даринка лягла в ліжко, щойно вони переступили поріг квартири. «Я хочу спати, Матусю. А де татко? Чого його і досі немає?» «Він сьогодні затримається» відказала, стримуючи раптове роздратування. Він пішов до Даждь Бога, так? Так. Знову побачила припечалений погляд отця Василія, його скорботне похитування головою. Вам треба багато молитися, дотримуватися заповідей, усіх постів, постувати всереду і п'ятницю. Те, що робить ваш чоловік, Нічого доброго вашій дитині принести не може. Патріоти граються у вигадану віру. Цей гріх може впасти на весь край. Біда з нами. У головах і душах туман і темрява. Даринка заснула в ольжених обіймах. Вона кожним нервом відчувала її хвору плоть, слухалася вдихання. Здавалося, воно ось-ось обірветься. Микола тихо прочинив двері у споночилу кімнату. Ольга підвелася, і вони вийшли на кухню. «Ви так рано заснули, а я, як на крилах, летів. У нас було таке цікаве зібрання. Приїздив один чоловік з діаспори, з нашої громади. Просив триматися нам». Залучати молодь дітей до нашої віри. Час тобі вже приходити на наші зібрання. Наступного разу візьму й даринку. Замовкни, раптом зірвалася на крик Ольга. Микола ошелешено дивився на дружину. Що сталося? Ти чого? У нас горе, а ти все граєшся у свої бісівські ігрища. «Що ти мелиш?» – образився Микола. «Яке це в нас горе? «У нашої дитини білокрів'я». Вона опустилася на стілець, Микола побілів і пробелькотів. «А може це помилка?» «Не помилка?» Тричі перевіряли. «О, дай боже, що це за напасть?» Він теж опустився на табуретку. Не смій вимовляти ці слова. Принаймні при мені даринці. Я шкодую, що не хрестила дитину, а дозвола тобі понести її на те збіговисько. Як ти можеш так говорити про святе, про нашу віру? Ти нікчема. Микола несподівано для себе замахнувся і опустив руку. Ти що, хотів мене вдарити? Ольга підвелася. Я ненавиджу твою вже з твоїм вже пророком, посланим невідомо ким, щоб донищити Україну через ось таких віслюків, як ти. Так і знай, я охрещу дитину. Ти такий самий фанат, як і комуністи. Вони теж КПРС називають святиною. Спробуй, сказав Микола погрозливо, тоді гнів дашь божий не мене нас». Тоді зречуся вас обох. Срікайся вже нині. Цей день ще більше віддалив нас і наблизив до Ісуса Христа. Ти, дурна, примітивна баба, Микола вилетів на балкон і закурив. Ольга роздяглася і лягла поруч дитини. Вона радісно сміялася о вісні. Той сміх ранив Ольгу. До ранку так і не зімкнула очей. Досвіток торкнувся промінчиком шиби. В синій тиші вималювалося дончини личко. Воно було свіже і усміхнене. Вона прокинулася і звично, як навчив її Микола, привіталася. «Слава, дасть Богові!» «Доброго ранку, донечко!» Відповіла Ольга і обцілувала маленьке рожеве личко. Що тобі снилося? Мені снився дядя, який казав. Даринко, я Ісус Христос. Ходи до мене. А хто такий Ісус Христос? Це істинний Бог дитино. Більший – от дашь Бога. Значно більший. Даж Бог взагалі не Бог, а світило, яке сотворив Господь для людей. Не можна поклонятися Йому, оминаючи творця». Микола різко відчинив двері, сперся на двірок і голосно вигукнув. «Що ти верзеш, дурна? Для чого отруєш свідомість дитини?» Даж Бог, донечко, це наш український Бог, а інших у нас немає» то мама вигадує. Даринка наполохано дивилася на батька. Він стояв розжоханий, лихий, куйовдив п'ятірнею чуб і недобре блискав очима. «Я думав, що ти за ніч помудрішала, а ти, бачу, ще дурнішою прокинулася». «Вийди, не смій мене ображати і полохати дитину» спокійно мовила Ольга. Подібні спалахи гніву, грубощі траплялися з Миколою все частіше. Боялася зізнатися собі, що байдужість до чоловіка не перетворилася в любов після заміжжя, а все більше переростала у відразу. Його крики, що переходили часто в істерію, його неохайність, скнарість і фанатична віра усе більше віддаляли її від нього. Колись лагідні карі очі, закохані і щирі, стали кусливими, холодними. Злість і роздратування він усе частіше зривав на Ользі. Вона зібрала Даринку і повела в садочок. Їхала на роботу, а біда невідступно йшла за нею, дихала холодом і необлаганністю. Все втратило свою значимість. Навіть ось ця вивізка коло дверей школи, що віднедавна здобула статус української, залишаючись російської по суті. Людмила Сергіївна силкується розмовляти українською мовою. Дехто із вчителів пригадав її митєво. На Ольгу вже не косують. Її присутність більше нікого не дратує. Таке виління часу, хоча дехто чекає, коли він мине і знову все буде як колись. У сейфі в директорському кабінеті лежить згорнутий червоно-блакитний прапор. Із розчинених дверей вчительської долетів сміх, і хтось сказав досить голосно. Я должен теперь говорить кроком руш, а тупить можно. Это же ужас какой-то. А я говорю только добрый день и все. Дальше этого мой лексикон не идет. Плевать мне на распоряжение и на этот дерьмовый язык. Ольга признала голос выкладачки географии. Зашла в темноту. Вчительки спішно перевели розмову на інше. «Ото самі з цієї криниці і питимете», – сказала, стримуючи гнів. «Ви і ваші нащадки. Отруєтесь від власної слини». «А подслушуватні культурно вдала, що це всього лиш жарт молода фізкультурниця». «Не маю такої звички». Ваше освічення в любові до української мови можна почути і на першому поверсі. Ви просто не доросли до освоєння цієї мови. І, може, і краще, що ви нею не говорите. «Зачем ви так?» – з докором вимовила вчителька географії і зашарілася. «Ета звучить некрасиво. Звучить так, як ви того варті». Їхню перепалку обірвала директор. «Зайдіть, будь ласка, до мене, Ольга Іванівна». Вчительки лукаво перезирнулися, а коли Ольга вийшла, поветіла навздогін. вздогін. «Вот ж лаба. Я би їй сказала, да времена не ті. Пойдет в міністерство, нажалується, полечу з роботи». «Куда пойдешь с моей специальностью географа? Разве что в бизнес?» Моя сокурсница бросила педагогику и ездит в Польшу. Открыла недавно кафе, купила пежо, ездит по Киеву как королева. Ольга зашла до директорского кабинета. Людмила Сергеевна дистала из шафы две баночки червоной икры и поклала перед Ольгою. На її очі навернулися сльози. «Я прокидаюся і лягаю з одним. Навіщо було йти на цю демонстрацію? Це все Волкова на мене давила. Вода їй добра не було». Вона шморгнула носом, дістала з кишені хусточку і висикалася. «Тепер вона вже в команді президента. Не можу собі простити того дня». Коли б не моя арабська слухняність, Анечка жила б. Так і ви, напевно, хопили добру там дозу. Вона знову висякалася і важко зітхнула. Ольга подякувала, розрахувалася і вийшла. Тепер це розкаяння співчуття шалено дратувало. Не хотілося нікого бачити, нікого чути. Прочинила двері до одинадцятого класу. Ось вона, її покута і мука. Ці гінкі хлопці, дівчата, яких вона вивела колись не із своєї волі під радіоактивний дощ. Вони зустріли її похмурим мовчанням. Ольга вловила якимось далеким чуттям цю недобру тишу. На її вітання відповіло – Кілька голосів. «Що сталося?» – зрунила, боячись власних слів. «Сьогодні вночі помер Олег Дмитрук». Хтось вимовив ті слова –